Георгій був задоволений її вибором. Одна складність заважала Георгієві та Євдокії жити безхмарним сімейним життям. Це її націонал-бородьбісти. Чоловік і жінка клали усну угоду про те, що вона розірве стосунки зі своїми анархістами. До того йшлося, проте це виявилося досить тривалим процесом. Річ у тім що Георгій з необережності дав згоду допомогти націонал-боротьбістам витягти із СІЗО одного хлопчиська на прізвисько Дикий, до речі, сина професора. Він потрапив заграти після акції Голий король. Липинський віддав цю справу Ганні Миколаївні, проте виконував деякі посередницькі функції, щоб уникнути зайвої цікавості Феміде у Шеньйоні до Націонал-боротьбістів. Тож Георгієві довелося ще деякий час спілкуватися з тими чи то божевільними, чи акторами, чи гравцями вигаданої інтелектуально-віртуальної гри, тобто членами цього угрупування. Липинський поки що так і не розібрався, хто вони є насправді. Якщо по правді, то він узагалі не хотів вникати в їхню діяльність. Він поспішав якнайшвидше виконати їхнє порхання і забути про них. Але це було нелегкою справою. Вони, наче зумисне, організовували свої спільність збіговиська саме тоді, коли Георгієві треба було зустрітися з професором з приводу справи його сина. Липинського постійно мучили підозри, здогади, які час від часу змінювалися на переконання, що все, чим займаються націоналбородбісти, не більше – ніж ритуальна гра. Якось він спитав Євдокію, хто убив Антипова, на що вона відповіла, чи то серйозна, чи жартома, одним словом, омерта. Георгій довго не міг збагнути, що б це могло бути, поки не згадав, що це слово означає обітницю мовчанки в сицилійській козаностра. Він так і не зробив для себе принципового висновку. Чи вона сміялася над ним своїм чорним гумором, а це була одна з її негативних рис, чи вона була щирою і говорила правду. Це його заводило і в прямому, і переносному сенсі. Якраз полки, а часом аж надто полки близькі стосунки, мирили Євдокію і Георгія після сімейних розладів на ґрунті анархізму. Група націонал-бородьбістів створила навколо себе якийсь міф. Їхні імена та долі видавалися фантасмагорією. Цей міф був замішаний на гремучій суміші кількох абсолютно полярних ідеологій. По-перше, це була теорія історичної харизми України, яку пропагував професор. Його діоріуш був таким собі напівісторіософічним, напіветнопсихологічним трактатом про історичну долю українців як закономірність і висновки щодо майбутнього України. По-друге, це було якесь абсолютно абсурдне, як на Георгія, наслідування міфології і ритуалістики італійської козаностри, яке вносив у розмови і діяльність Аміко, неодноразово підкреслюючи те, що його бабуся була Істина Сицилійка з Королеони. Те, що Аміко кілька разів прозоро натякав про свої контакти з родичами на Сицилії, Георгій серйозно не сприймав. Він бажав. Це черговою легендою, хоча, придивившись, можна було переконатися, що хлопець мав справді сицилійський темперамент, але, здається, він перегравав, коли постійно вживав словечка з італійського мафіозного словничка на кшталт «омерта», «оуміні», «онори», «тангенди» і подібне. І по-третє, досить дивною була сама їхня ідея анархізму, яку вони трактували цілком своєрідно. Вона полягала, як це не парадоксально, у наведенні порядку в країні шляхом вилучення непотрібних соціальних Атавізмів та анахронічних рудиментів. Причому атавізми і рудименти в їхньому розумінні були не інституції, не закони, не врешті-решт система чи державна корупція, а люди, конкретні люди, високі посадовці, банкіри, бізнесмени. Георій опинився поміж двох вогнів. З одного боку, він повинен був зберігати таємницю як адвокат – або посередник адвоката, декуна, сина професора, і все, що з ним пов'язане. З іншого боку, він бачив у їхній ідеології натяки на антидержавництво, про що треба було б повідомити відповідні органи, які, здається, і без нього були в курсі. Єдине, що його стримувало від здачі революціонерів, окрім, звичайно, присутності серед них «Євдокії», це те, що все мало чисто теоретичний характер і вигляд невинної азартної гри з храмольними розмовами, гри, яка не виходила за межі квартири на Тарасівській. А свобода слова в країні, принаймні за законом, є правом кожного громадянина України. Жодного доказу, що націонал-боротьбісти здійснюють свої плани, у нього не було. Лише невиразні підозри – які цілком підпадали під розряд фатальних збігів.